Bodrý, kdeže ich zavrať? Brčula! Ja a tvoje ťahy! Kam sa to šveráš? Bodrý, obráť mi pod tvoju. kde sa to chabreš? Č čo čo tam máš? Vladavne zase nespadla ovca do čertovej jamy. Pomoc! Veď tam je, tuším, dievka. do tej strže dostala. Výdruž! Zleziem k tebe! O, to už mi je len radosť do tej diery. Skala sa drobí. O, ale vidím toho, hľadám, nechám. Pozor! Ty si daj pozor, aby ťa tá skala nezalomázila! No, tak som tu. Už som sa bála, že v tejto priepasti zostanem na veky. To si sem spadla aj s koňom? No, nepoznám to tu. Chcela som len nazrieť. Iba ak tak. No, už bolo dosť trkotania. má ma pevne okolo krku. Čo? Okolo krku? Cú z jeho mládenca? Nevyhutuj a radšej sa dobre drž, aby si sami po ceste dáko nevyšmykla. Jaj, spadneme! Ne, nevrieskaj mi do ucha! Keď sa bojím? Mala si sa báť, keď si koňa popkýnala. Teraz už musíš vydržať. Tak. Už aj po vlastných vyjdeš. Dože mi, podaj ruku, pomôžem ti. Jaj. Jaj, Zase som späť na svete. Hú. Vďaka ti, mládenec. Zachránil si mi život. Patrí ti odmena. Jí. Tak to ma veru ešte, že jedna divka nepoboskala. Za taký bosk ťa vďačte ešte aj zo razy z čertovej jamy vyniesem. Naozaj? Ak mi vyslobodíš Burka, poboskám ťa aj trikrát. na oh. len čí, čí, naozaj. Aha. Chceš zálohu na cestu? Takto už len musím znovu dolu niesť. A daj pozor, aby si nespadol. A keď spadnem ležať budem hop, šup, tralala. Ešte si aj spievať budem hop, šup, tralala. Hej! Hop! Žiješ? Akože? Žijem? Skakať z takej výšky veci sa mô? Hoď mi opasok, musím Búrovi zviazať nohy. Už už už, chytaj! Ah. Koníček môj, čierny vraný, čierny vraný. Oh. Oh. No. Rozviežem ťa. Aha, ďaký. Nevaj sa trochu popásť. Celý sa trasieš od strachu. Ty si ale silák. Ako ťa volajú? Ako? Od narodenia som iba... Baláš. A ty? No. Hádaj. No šo... Vlasy máš ako slnko zlaté? Uhádal si, som zlatica. Hmm. Páčia sa ti moje vlasy? <laughs> Nie iba vlasy. Fí, ty si ale figriar Ešte ma nebodaj o ruku popýtaš. A šla by si za mňa? Možno, o rok. A keď otec dovolí? Tak ja teda prídem na pýtačky. Ej, ale si trúfaš. Vieš ty, kto je môj otec? Oh, Nech je kto chce. Ja sa nebojím. Hm, veď by to aj bola hamba, lebo sila bez odvahy má zajačie nohy. Ale ešte nekryč hop, kým si nepreskočil. Ešte si si ani dlh nevybral. Tie tri bosky. Veď mi nehu hm, Myslíš? <rý> Burko! A teraz ma chytaj! Vedia ja si ťa najdem! Hľadaj! Orok! Na kráľovskom dvore! Keby si aj pod zemou bola! To... Najdem si ťa. Aj u samého kráľa. Potvorská dievka. Ako oeň. Inak môj, vieš, že som ťa nikdy do doliny nepúšťal. Aj po sol a na jarmoky som radšej sám chodil, čo som mi starý. Musím, otec, musím. Vždy som vás poslúchal, ale teraz nemôže. Prudký si. A ľudia z doliny nás za nič nemajú. Pre nich sme len zlieza. Ešte by si sa tam zda, ktorým pochytil, keby sa ti posmieval, že baraninu jedávaš. A čo, oni var jedia psov? Synak môj, pre nich je to akoby to isté. Baraninu do úst za svet nevezmú a našim sírom iba prasce chovajú. A čo potom jedia? Až chlieb, koláče. Múčnu kašu... Ej, to musia byť veľmi bohatý. Veď u nás také dobroty iba na sviatky máme na stole. Bohatý. Bohatý tovary len boli. mali zlaté slnko, zlatý mesiac, zlatú hviezdu a zlatú muziku. Ej, zázračné veci. Zázračné? Mm. A čo také zázračné na nich bolo? No už od detného deda ich kráľovský rod vo vlastníctve držal. A dobre sa im žilo. Zlaté slnce stačilo na najvyššiu vežu zavesiť a po celý deň nad krajinou slnko svietilo. Ani mráčik sa neukázal. A, -a zlatý mesiac zase takto vedel dášť privolať. Náravne šikovné vecičky. A, a zlatá hviezda, to bol poklad najcennejší. Radila, kde a kedy siať, aby sa zem nevysílila, kedy žať, aby sa zrno z klasov nevysípalo, koľko obilia na siatie odložiť. Nuž a tá hviezda v sebe v skutku všetku zemskú silu a múdrosť nosila. Keď tak pravíte, otec, musí to byť pravda. A čo tá zlatá muzika? Ej, tá, keď na oblohu vyletela a začala hrať, nikto ani hladu, ani smedu nepocítil. A keď sa začali zbíjať na obzore ľadovcové a búrkové mraky, stačilo na nej tušie zahrať a hneď ich výchrom porozháňala. Oh, ľahko je gazdovať tomu, čo má takých pomocníkov. Ej, veru ľahko, ľahko. Ale jedného dňa tie veci zmizli a s Havest dárom, čo ich strážil a narábal s nimi. Nikto ich viac nevidel. E, Večná škoda takých vecí. Ah, Veca iní aj bez nich vedia uživiť. Ale títo veru nie. od tých čias sa im prestalo dariť. Bieda a psota na ľudí dojala. Hľadujú. A bari preto sú aj k nám, vrchárom takých. Do baraní hláv nám nadávajú. Len niek na ktorý skúsi. Hneď mu rebrá prerátam, že mu nechýbajú. Aj, nie, nie, synak, synak. Preto ťa nechcem dolu pustiť. Aby si niekoho nezahlušil. Teraz je zlé a bolo by ešte horšie, synak môj. No ved, hej. Budem sa držať bokom. Otec. Otec. Už, keď inak nedáš, syn môj, ale jedno ti nakazujem. Hľaď, aby si sa s každým po dobrom a bez hnevu rozišiel. No, Bodrík, <laughs> ďalej už so mnou nemôžeš. Len sa vráť na salaš. Kdo no Veď ja sa vrátim. Ja. Malé kadiel sa dať teraz. Ach. Prejdem hádam cez túto zachavradenú lúku. Tak sa mi vidí, že za ňou je cesta. Stoj! Stoj! Stoj! Stoj! stoj, stoj. Ani sa nehni! Ach, či je život, milý? A čože vy tak z hurta, ľudkovia? Veď ja nikomu krivdy nečiním. Čuž, čuž, ani slova vstúpaj pred nami, barania hlava. Ej, či len nepekne hovoríš, kamarát. Ale keď mi už otec prikázal s každým iba po dobrom, tak... papňu! Škodu si na kráľovskom poli porobil. Meru. Z leza a kásy. Budeš sa zodpovedať pred kráľovským súdom? Tak, pred súdom! Stúpaj poďme! <laughs> Aj tak dobre. Nemusím aspoň cestu hľadať. Najjasnejší kráľu náš, stráže zadržali zbojníka škocu, ktorý na vašom poli veľkú škodu popáchal. Na poli škodu? Áno. Tak hneď privedte toho opovážlivca. Áno, stráže, stráže, sem s tým lapajom. Tak poď poď, poď, poď, poď, ale my poď, Aha, ako ti meno? Baláš? Na môj pravdu... Ádám, teda nie je ten baláš, čo zlaticu zachránil a teraz mi o ňom vodne v noci vyhutuje. Pán kráľ, pán kráľ! Ticho, pestunka, lebo ťa zaraz e, to pošlem preč. Nechcem počuť ani slovo. Súd je vážna vec. A ty čo stojíš ako len leža? Pokloň sa až posem pred našim najmilostivejším kráľom. Rád si odpustiť kráľu daš. Že sa vašich panských moresov nedržím, ale ja som iba pastier. Nesom naučený chrbát ohýbať ani predbúrkom a výchrycou. Musím po celý deň za ovcami po grúňoch hľadieť, hlavu do vysoka dvíhať. A kľakám iba pred baranom, keď mu vlno strihám. Smiešne by mi bolo aj pred vami kľakať. Cože <súdňujem> pred baranom? To, toto urážka kráľovského majestátu. Dovoľte mi potrestať toho bezočivca, vaša jasnosť. Ale čo mi? No. Neuháňaj sa tu tým ražňom, lebo ti z neho mašňu okno krku ubiežem. Stráže! Stráže! Pán král, no. pán král, zadržte tých vašich valachov, lebo ak sa do zhovorky pustíme, tak eh, pováľame túto vašu parádnu kolibu. Škoda by jej bolo. No, tak, prestaňte. Tak, no, najprv chcem vedieť, čo spáchal. 10 klasou ušli apal. Tu sú ako dvoka. Taká sú... škoda. 10 klasou, 10. To je strašné. Škoda mláďencá, taký je pekný. Urastie. Nožek som, ale len nie wdojak. No ve zaplatím. Tu aha, mám hru do syra. Syr za obilje chcę dať syr. Či ty vieš nešťastník, že kto u nás čo i len jeden klások po o hrdlo príde? A to už ako, veď to je i koze sotva pod jeden zub. Nie, je to tak dávno, keď by sme ťa za to ani predsúd nehanali, ale od tých čas, čo nám sotva 30 na siatiny vzíde, museli sme zákon pritvrdiť. No, tak čo? Čaká ťa sekera. Ej, neveru, vaša jasnosť. Ak z tých 300 zrniek iba 30 na vzíde, tak som podľa mojich počtov iba 10 zrniek na budúce siatie ja pohubil. A to je aj medzi bratmi na jeden klas málo. I <sík> e čo, čože? No tak, toto je Co? urážka kráľovského súdu. <sík> To je možné, lenže nie ja, ale e, túto pán kráľ do sporu budúcej úrody zamiešal. Čo? No, no, celkom ma domotal. Počkaj, a ako som Tata, to... Taká upovážlivosť! Počrestať ho! Zavolajte, kata! Ale čo, ty, nebu, ne, nehučte mi tu všetci ako osi. Ty nemôžem rozmýšľať. Z, a zmiznite mi z očí. Hmm. Ako? Môžem, ako? Ráčiť? No, no tak. Strážem! Toto kedy videl? No, takto človeku celkom domotajú hlavu. Ej, ej, ej, ej. moja hlava úbohá. Pán kráľ, nesmiete sa tak hnevať. Tak keď tu už človek nevie, či má plakať, alebo sa smiať. No. Zlost v srdci a voku krivo vedie ruku. Ale tie tvoje väčšie múdrosti. No. A ty čo tu ešte robíš? Ušiel si katovi z pocekery, tak sa raduj a bežka ľahšie. Kým si to nerozmyslí? Ako môžem odísť? Otec mi nakázal, aby som sa tu s každým len po rozišiel a vy sa hneváte. Aha, abyť aj s chlapom Ne, ja by bol rád, že so zdravou kožou obyšiel... Viete, sa už na ňo toľko nehnevajte, pán kráľ. že sa nehnevajte. ten baláš, to zlaticu z priepasti vyniesol. Aj burka zachránil. A tak je to teda. Oh. A, čo, a čo si sa hneď neohlásil? Viete, ja som vlastne iba preto sem prišiel. Popýtať vašu ceru o ruku kráľu náš. Ho, neberieš to voľa ako skokom? Možno skokom. Ale keď sme si už so Zlaticou slovo dali... Slovo dali? A, a pestunka, čo ty o tom vieš? Ja? No? Viem iba toľko, že Zlatica jeho meno vodne v noci ústach obracia. Aj aj, aj, aj, aj, aj, aj, tak teda, tak sa veci majú. No, tak hneď a zaraz mi ju sem zavolajú. No, ale pán král, najprv sa hádam, ako chlapi pojednajme. Načo dievča trápiť, ak z tej múky chleba nebude? No... Čo teraz? Pestúnka? Ha? No, keď sa tu za môjim chrbtom slova to, to tie sľuby dávajú, no, teda ráď. Prišiel som na pýtačky, no už čakám odpoveď. Tak či tak? Aj, aj, aj, aj, aj, ty si volia jaký hrdý mladenec. No už, dievča je krásne ako kvet, ale dvakrát prosiť u nás nebýva zvyko. Aha, no tak... Ak je tak a moja zlatica bude súhlasiť, ani ja nepoviem nie. No lenže, lenže, lenže mám podmienku. Le pravte, veď ako by to bolo, ani ovca sa bez jednania nepredá. No, no, no, no, no, no, no, synak. Ešte pred pár rokmi som bol najbohatším a najmocnejším kráľom na celom svete ale teraz schudobnila moja krajina. No, veď som videl, keď ma tí vaši obšajtníci sem šikovali. Ženy uplakané, chlapí hlavy ovesené, no a tie deti zúbožené, až srdce boli. A veď o tom dobre viem, synak moje. A dosť sa preto natrápim. Či si už počul o zlatom slnku, zlatom mesiaci, zlaté hviezde a zlatej muzike? No, čo, čo to sa vraví, vraj vám, kde skapali. Tak veru, tak. A tí, čo ich odišli do sveta hľadať, viac sa nevrátili. A aj po kráľovstva a ruku svojej dcery som za odmenu prisľúbil. Ale už dávno sa taký odvážlivec nenašil. Hm. Uh, teda to je tá podmienka. Veď oťa sa ešte nikto nevrátil. Hádam len nechcete, aby aj on tam... Ale kde... počkaj, počkaj, pestúnka, počkaj! Nemnešaj sa, keď sa chlapi rozprávajú. No, tak čo, baláš? Trúfáš si? <túfajú> čo, čo už len to? Lenže ja nie som šľachtic, ani ričier. Ani zbroje, ani koda nemám. Á, ah, ta káreca mi páči, chlapsi, srdce máš na mieste, konia ti dám aj dvoch, aby si mohol rýchlejšie jachať a z mojej zbrojnice si môžeš vybrať, čo sa ti zapáči. Ale keď sa nevráti, Zlatka, Zlatka sa utrápí. Ale o mňa sa nebojte, tetka. Počkaj, no nechaj. No najprv pohľadáme tak dobrý meč pre teba. Nuž, keď si môžem vybrať, vzal by som si tamto ten široký, čo vám za trónom na stene visí. Ten? To je meč môjho práv, pravdeda. Ani dvoja chlapy ho nezodvihnú. Aspoň oprobujem. Šikovná šablička. Akurát do mojej ruky. Nuž, pán kráľ, ešte si koníky obriadím a vyberiem sa šťastie skúsiť. A e, so Zlaticou sa môžem rozlúčiť. Aj čo, syna, keď načo saľúčiť, načo dievča trápiť. Radšej sa s ňou potom zvítaj, keď sa s dobrým chýrom vrátiš. Ty sa už toľko netráp, dieťa moje. On sa ti vráti, neboj sa. Ak ho už neuvidím, srdce mi pukne od žiaľu. Uvidíš ho, uvidíš. Ten ťa tak ľúbi, že by sa aj cez skalu k tebe nazad prehrýzol. Ľúbi ma, nič ho nezastaví. Len aby ma získal. Bodaj by ma menej ľúbil a zostal tu pri mne. Keď mi tam dá, kde v cudzom svete zahynieť, sám, bez pomoci. Ale ako by sa nič nemôže stať. Veď on ani netuší, akou silou vládne ten, čo tie zázračné veci má v moci. Nevie, ktorou stranou sa obrátiť. No, škoda by bolo mládenca. Mocný je ako lev a srdce ako kus chleba. Keby si vedela, ako ma opatrne niesol po tých strašných skalách. Aby som si ani malíček neoškrela. Aj, keby som tak bola mladá, šla by som, Veru, za ním aj na kraj sveta. ničho by som sa nebála. Na kraj sveta? Veru, aj na kraj sveta. Prr koníky moje. Ej, križné cesty. Ktorou sa vybrať? E, počuj! No počuj, upískanec. Ja? No ty, ty. Čo máš na lícach sadzí, a čo by si nosom komín vymetal. Keď tu už tak statočne ten strom podopieraš, hľadám, budeš aj vedieť, kam tieto cesty vedú. No už... Táto prvá... Á, tu pozná, vedie k nám nahole. Táto druhá vedie cez polia dolu k rieke a do susedného kráľovstva a henta cez vrchy k moru. Aha. A táto pláda? Ledva presvita pomedzi kriači. Ktože ho vie, po nej už dávno nikto nechodí. Vedie do tamtých hlbokých hôr a dá, kde v tom pralese sa stráca. Mhm. Uh -huh. A teraz, baborať. Keby som ja šiel po to, čo ty hľadáš, šiel by som len po tej planej. A ty odkiaľ vieš, kam som sa vybral? Hm. O tom, že sa vybral ďalší odvážlivec po zlaté slnko, mesiac, hviezdu a zlatú muziku, už po celom kráľovstve v rabceč vyrikajú. A myslíš, že ich nájdem na konci tejto cesty? to už neviem. Ale tak sa mi vidí, že keď dakto môže zlatým mesiacom spustiť dášť, keď ho je treba, môže ním porobiť aj škodu. A všetky tie pohromy, čo polia pustošia, vždy len od strany prale sa prichádzali. Ej, tak sa mi zdá, kamarád, že si sa neučili ba kašu dúchať. <laughs> Udovravíš. Klobúk máš ako stodolu. No, Ani nechaj. do tej ufúľanej tváre ti poriadne no. nevybno, ale tuším, pod ním okrem vlasov aj. <laughs> obratný rozúnosíš. O tom sa môžeš presvedčiť, keď ma vezmeš zo sebou? Ej, chlapče, tam kam ja idem, Vary o hlavu pôjdem. A ty si ešte mladúčky, ruky máš jemné, aj hlas ešte iba ako dievka. Čo tam po rukách a hlase? Bystrý rozum a smelé srdce viac zavážia. Už keď sa nebojíš, sadaj na koňa. Hm. Veselšie nám bude vo dvojici. No, moje, prečo sa tak petíte? Hada, mňa sa nenaplašili. Očetka, oh, a kde si sa tu vzala? Kde vzala, kde nevzala, tu som. Čarovné bylinky zbieram po lese. Bylinky? Veď sa ti vo vreci da čo hýbe. Nepytliačiš na zajačíky. A kde sa hýbe, čo sa hýbe, zazdalo sa ti. Hm. Veď mne je jedno, maj si tam čo chceš, len sa nám už z cesty vystúp. A kamže sa to zberáte, smelí šúhaji, po tejto opustenej ceste? Hm. Kam by sme, ideme my? Počkaj, no. kamarád, tomu, kto vie, vravieť nemusíme, a kto nevie, aspoň nezabudne, Netreba každému cieľ našej cesty na noc vešať. Hia! -ho! chodte, holubkovia. Cválajte do pralesa. Tam mi neudete. Budem vás mať vo svojej moci. Cesta lesná, cesta pustá, cesta kamenistá. Klúkať sa, skrúcaj sa, stoť sa do húštiny. Zmizni im očí v najhustejšej hore. Kroviská, trnisté, šaty z nich trajte, korene, kamene, nohy doráňajte. Studničky, pramienky, podzem sa ukryte, len močiarné báno si smet. Zvierata a vtáci do dier zaliezajte Lesná hmla si hravá pred očím zleť Holubkovi, a ja najprv vás potrápim, potríznim A potom vás vytrescem za to, že ste sa odvážili vkročiť do mojej ríše <lúbkovi> Kamarát, dlho už blúdime v tomto prekliatom pralese. A vidíte ani živej duše. Ach, veselé tu ako na cinturíne. Kúšim, nám tu prichodí zajinúť. Tamto je svetlejšie. Obloha pomedzi stromy presvitá. Možno je tam cesta. A tamto povyššie chalupa. Poďme Hádam sa, tam najdu dobrí ľudia. Hej! Hej, doma Dobrí ľudia! Je to tu vole aké čudné. Hej, gazdičko! Kalupa je prázdna. Ale pozri, stôl je prestretý, jedivá, pitiva, koľko, hrdlo, ráči, hotová ja. hostina. Utekajte, ľudkovia. Utekajte odtiaľto, ak vám je život, milý. Stárky? Stárky. A či sa u vás takto hostia vítajú? Oh, akýže tu hostia. Len vy utekajte. A ktože vás tu na reťaz prikoval? O to sa nestarája Bernoi na presia. lebo tu o hlavu prídeš. Ha, o moju hlavu sa vy nebojte. Ukážte, nech vás napred do tej reťaze oslobodi. Čakaj, kamarád. Keď ho prikovali, asi aj vedeli začo. Vedie to ten väzdar. čo sa o zázračné veci staral. Áno, veru som to ja. Pravdu hovoríš. Podaj sa mi, tie prekliaté nikdy do rúk neboli dostali. Nemusel by som sa teraz takto trápiť. No, mali ste ich nechať tam, kde boli. Veď, veď by som ja ich nechal, ale to všetko moja žena spôsobila. Keby je ja bol vedel, že je to striga, nikdy by som sa na staré kolená nebol ženil. Okolo prsta si ma omotala a sem do tohto prale sa vypačkala. Tu mi všetko vzala a prikovala na reťaz, aby som jej na veky slúžil. Len, či to tak naozaj bolo? Aj, aj ja by som bol či, keby nie. Spriahla sa tá striga strojľovým šarkanom. To pre neho zlaté slnko mesia za hviezdu potrebovala. A kde sú tie veci teraz? Šarkan ich pod jazykmi tých svojich strašných hlav nosí. a, a... Zlatá muzika? Tu zo sebou tá moja striga väčšine vodí po svete. ňou ľuďom škodí. Nech je už tak alebo onak. My sme po tie veci prišli a bez nich sa o to nepohneme. Čo by sme tu zahynúť mali? No čo? To už je iná reč. Ale bude to preťažká, hustá robota. Šarka mocný, a zázračné veci mu ešte sily pridávajú. Dobre si to rozmyslite, než mu cestu skrižite. Už nám len vole, ako pomôžte. Poradte čováko. A tu reťaz vám tak či tak napred sníme. Neskôr počujete ten rachot. Čo sa to robí? Šarkán sa. Na koni domov nesie. Budzugáňom storočné dubiska váľa. Dravý sokol mu na pleci sedí a divokým pohľadom dohúšim blízka. Zachránte sa! Utečte! Už keď je tak, treba ho ísť privítať, ako sa patí. Hyo, Marcina. čo sa tak tečíš? A ty sokol, čo tak víš? Hoci by tu hneď baláš bol, len hýbaj. A veru som ti, ja tu oh, oh, oh, oh. Ty ty, ty že máš byť ten baláš, čo ma chce prebôcť Veru ja A netáraj už toľko Radšej vítas meč Nech si sily zmeriame Ukážem ti, od čoho na salaši muchy dochnú Tu máš na takúto pesničku ťa ešte neučili tancovať, čo? Zakrýpči si trošku pri šabľovej muzike. Podajťa, čo máš aj sily za desiatich. Mňa nepremôžeš. Zlaté slnce, spáľ ho na uhol. Och, aká páľavá. Veď mi oči vypáli. Upečiem ťa. Upražím. Už chlorám a zjem. Len daj pozor, aby si si jazyk nespálil. Palaš, bio, neustupuj. Ote, nevidím. Žara ma oslepuje. Starky, čo sa len dívate, poradte, ako mu pomôcť. Podaj mu rýchlo tento strieborný štít. Pleselí ako zakadlo, ten žiar odraží nazad do šarka. Vydrž paláš, idem ti na pomoc. Na, ty obluda. sem sa pozri na tej štít. Nevidím, strašná horúča. Tu máš, aby si nekrýval. Už tieľa kšie, keď máš o hlavu menej. Ještě si Mama Máma zlatý mesiac. Utopím tě jako mača v průdoch vody. Poté mi ťa poradalo, ty vodníkův Šovagor. Vodou nám čo? Ale i tak ťa dostanem. Voda je víno, hlavu mi nepomůčí. Baláš, uh. baláš, kým sa vody dotýka, nepremôžeš ho. Č čo, to? Nepočujem. Voda strašne hučí. Odtni mu chvost. Chvost. Má ho v rieke namočený. Tam berie sílu. Uh. Tak teda najprv chvost. Uh. A teraz hlavu. Uh. Sme jedna hlava proti jednej. Teraz ukáš či ťa darmo kašou nechovali. Aj tak ma neporazíš. Pieskom ti oči zavejem, hlínou ti nohy zasypem, blatom ústa zalejem. Zlatá hviezda čísa! Tvoje ty, ty Piesko má hlinou na mňa, čo? To veď počkaj, ubijem ti z nej na chrbte holohumnicu. Hviezda mu dáva zemskú silu. Zodvihni ho, aby sa zemene dotýkal, tak ztratí svoju moc. Hej, keby som ho tak mohol zdrapiť za rohy ako balana. ako had, A šmíka sa. A. A. Už ťa mám, len si treb Najprv ti kosti prerátám, či ti dáky nechýbaju. A teraz ťám v mešom Je po něm. si si baláš! Fuuu. <tějí> Vyhral. Ale nebyť teba. Už by som bol dávno dušu vypustil. Vďaka ti, kamarát. Aj vám vďaka, starky. Bez vašich rád by mi tu moja sila nič nebola platná. Aj, neďakuj, neďakuj. Len rýchlo robite slnko, mesiac a hviezdu z počarkaných jazykov a utekajte. O chvíľu sa vráti tá moja strika. Bolo by vám beda. Oh, Šarka nás sme premohli a starej baby sa budeme báť. Ah, je to strika, bosorka, čarodejnica. A Ak vás tu prichytí, prach vás zomelie. Veď už len dáko bude. Ale či tak, či inak, najprv vás tejto reťaze zbaviť musím. Ďaká. Ďaká. synak. A že si mu oslobodil, poradím ti. Zlatá muzika vždy domov popred starú lietava. Len čo cez komín v chmatní Vyskočte nakoniec s dušu. Kone nešanujte. Len nalaďte, aby vás striga v tejto zakliatej hore nedolapila. Za ňu už je moc nesiaha. Zlatú hviezdu pred sebou držte. Bude vám cestu ukazovať. A vy čo? To vás tu len tak máme zanechať? A o mňa sa nestarajte. Ja sa pokúsim strigu zadržať, aby ste ju čo najďalej odbeli. Veď vám tam môže voľajúk ublížiť. Hm. Čo už tam po mne... Ja som si svoje odžil, ale tam, tam hľadujú ľudia, deti. Aspoň takto svoju vinu odčením. Zlatá muzika letí, chyťu, a teraz utekajte. Až nás doháňa, podaj mi zlatý mesiac, rozbáhnime dažďom cestu za nami. Podajte ich stryge, psi na kare trúbili. Zase nám zapetali. Daj zlaté slnko, oslepím ju, aby si pod nohy nevidela. lesa. Tamto světlo presvítá. Ale posorka je ještě bližše. Jedná už skoro chrbát důcha. Zahraj na zlaté muzike. Nech ju výchor zadrží. Sláva. Už jsme vyšli z hory. Tu jsou križné cesty. Brr. Postojme chvíli. Len mi radšej bežme, nech jsme čím skôr na zámku a čím ďalej od strygy. Ej, to veru je kamarád, nemám rád takú polovičnú robotu. Á, už vás mámo, Lúbkově, teraz vás na kůštičky roztrhám, na kašu zameljem, na prach vás rozdrvím. <laughs> a čího zaj, babo? Cuná ty už nemáš nad nami žiadnej moci. Za to môj meč je dosť dlhý na to, aby preťal tvoju zlobu a skončil tvoje zlé skutky. Až teraz, kamarád, môžeme pokojne ísť domov. Kým by tá bola na svete, nikdy by sme pokoja nemali. Ráľu náš, tu sú vám tie veci, ktoré z Lástriga, trojhlavý Šárka neprávom v moci držali. Tak si sa vrátil, synak. Vrátil. Ale keby nebolo tuto môjho verného kamaráta a jeho rozumu, čo pod tým veľkým klobúkom stále skrýva, bola by moja hlava tam, kde si ostala. Jen už keď je tak, odmena vás mi nie. Len jedno ma mrzí, baláško môj, že nemôžem až do konca v slove dostáť. Zlatica. Moja zlatica. Čo je s ňou? Ja. Videla sa? Nepočkala na mňa. Keby aspoň to... nie jej, cérenky mojej najmilšej. Vari. Od toho dňa, to si sa do sveta vybrala, ako by zem pod ňou bola zjahlá, zmizla bez stopy. Pôdem ju hľadať. Nájdem ju. Aj keby pod samým slnkom lietala. Holými rukami ju hoci z podzeme vyhrabem. Leve sme ju hľadali, všetko bolo márne. Aj tak pôjdem. A odmena? Variu tu nenecháme. No Sľúbim som, pol kráľovstva je vaše. Na čom je už teraz všetko bohatstvo sveta? Pol kráľovstva je pol kráľovstva. Hm. Tak si ober, keď ti za ním duša pišti. Veru si ho aj vezmem. A keď si dám tento klobúk dolu... Baláško môj, aj ty sa dozvieš prečo. Salatica... Cirka moja. <laughs> Beriem si tú polovicu kráľovstva, aby si raz nepovedal, že si dostal nevestu bez vena. Ak ma pravda, ešte chceš za ženu pojať. Akože. Veď stačí malíčkom kývnuť a ja pre teba hentie vrchy čím hore tým dolu obrátim. Lenže aj tebe bude dosť dobrý za muža. pastier. Okrem týchto dvoch rúk nemám ničoho. Ale šiel by som za tebou, hoci, na kraj sveta. Baláško môj, veď či ja som už na ten kraj sveta za tebou nešla? Pestunka iba za zavolať ľudí. Vystrojíme takú svadbu, oakej svet nechyroval. A zlatá muzika bude na nej celý rok vyhrávať.